Ba, gure planteamentua, bilera honi begira da informazioa, informazioa biltzea. Guesgara jungo ba, proposamen edo plantean, planteamentu batekin. Guk nahi duguna da ba, orain arte izan ez duguna informazioa. Ze egingo duten, e, lakasita e, hartzen duen eremurarekin eta inguruko eremu oiekin. Eta horretarako, bueno, modu hortan planteatu du gorko bilera eh 2012an e, San Migueleko plan berezia onartu zenea, jakina zen hor 81 bizitoki ziko baztela etain bat e, azpiegitura eh beno basumak bazen dituzten ezta ba, ez ba e, iritzeko zela berba da eguna non e, la casita gastetxea egun autogestionatua e, proiektua e, kolokan e, geratzeko geratze aukera bazuela azken batean eh mm -hmm. bueno izaera hortako egune batek bete dauka mehatxu hori gainean ezta badaki ba bueno iritzikoela momentu bat non udalak hartuko den erabaki bat eta eta ba bueno, erabakiko e, era duen ba, lorategi bat, etxe bizitzatako parke bat, futbol zelaibati bat, eskola bat eraikitzea hor. Orduan guk beti buruan hori beti oki dugu. Kontua da e, 2012tik ona, guk naizta jakin ba zeoz egingo zutelan, ba, ez du gula duula bat informazio horik izan. Haiek e, badakite aspalditik duela hamar urtetik gaudelan gauzak egiten e, Bueno, mota askotako mota ezberdineko gauza askoari garela egitenan eta ba baina beste gustantzaie berai ba zearen gardentasunaren domina jantzea, ez dugu ikusi guk e, inongo inonggo gardentasunik aldetik 4 e, urte hauetan eta jakin dugun guztia jakin dugu edabiden, bidez. Ordun guk eh nai zen, ba ba jakin zer ze gertatuko denez, ze zeingo ze duten lakasitarekin E, Lakasitaren proiektua garatzen duan joan denean, e, zenbait aldaketa eman dira, e, irigintza proiektu horretan, ba, esate baterako lekanea ikastetxearen da bere horretan mantentzea. Eta e, jakin izan buzue, haipatu bezala komunikabideen bidez, milio, irureun mila euro e, pagatu dituela udalak, ez Lakasita soiek, baina inguru hori guztia e, bere ganatzeko. Bai, bueno, zuzuk esan duzu dena, hor e, gure duela gutxi enteratu gela edabiden bitartez, gauza, bate, gauza bat gauza jakin dugu duela ja bete, pasaden astean ja ba, guke ostirale hor izaten dugu lakasitan asambleada, ostirala racha de tanta egun hortan bertan enteratu ginen udalak bueno, ba, komunikatu bat aterazuela ba hori non aldaketa aldaketa esanguratsoak ematen dien e, irigintza, irigintza plan horretan eta bueno, se harridura gabiltza e, kontu honekin bai. Ez jakintasunaren aurrean, bilera eskatzen duzue, aldarrik atzen duzue, eskatzen duzue, ez dakit, alternatiba bat edo Lakaxita bere horretan mantendua izateko aukera, edo zer da berez eskatzen duzutena? Bueno, guk buruan duguna da, irigintza plan hortan Lakaxita konsolidatzea, besterik ez du buruan, ez du besterik planteatzen. Dena den, e, Lehen esan dizudan bezala, bilera huestu planteatzen ez tabai da gixak, gure eragakitzeko espazioa ostirale egiten ditugun asambladak dira, eta hain horregatik proposatu benion, iridoi, irigintza zinegotziari e, duela bi hasteko ostiralean, agertze duen, nahi baldin mazun teknikari Lakasitako asamblada baten, eta itzen gogen nula horri buruz berak esaten zuen, e, beraiek goiz ez egite duetela lan, bai udal langile, bai zinegotziek, eta goiz ez amartzuela bilera horrek Eta bueno, orduan beste modu atera planteatu genuen ta gaur eudaletxan bertan elkartuko gara irideorekin eta pentsatzen dut e, teknikarien batekin ere bai, baina berriro diot informazio ibiltzeragatoz, gero guk asambleara emateko zerbait argi uzten diguten eta, eta hortik aurrera ikusi ba ze postura hartu aarduen lakasitako asambleak eta eta aurrera egin horrekin. Goa, nortuko dugu, azken e, Udalosoko Bilkuran ere, e, bueno, e, idatzi bat irakurrizen dutela, Udaldalde guztiek nolabait ere beraien jarrera da postura ere agartuzutela. Eh? Bai, bai, elakasitako asamblako kide bat joan zen eta aurre ez dauzetako bat irakurri zuen. E, ba, bueno, bilkuran, Osoko Bilkuran buka eraldean, eta orduan Udaldalde guztiek hartuzten parte erantzuteko txandan. Eta bueno, izpolita asko entzun genituen, ba, badak itela ba, ekimen interesgarria asko burutzen ditu gula lakasitan, eta oso interesgarria, interesgarria dela, eta bar. baina iritsi barriztan da momentu hau gukiz horiek entzuteko, eta, eta beraien nola egiteko ditortza jasotzeko. Hmm. Dena egina dagoenean ez? Ematen du, ahietz, ematen du, ahietz ere, ez dakite, eta orain txe bertan irakurri dut eh, topatun, eh, agerkari digital hontan irakurri dut ba, titularra zen eh, E irungo udalak eh la kasita eraisteko asmoa du horrelako zerbait eta onbere nikozak itermi hortan planteatu beharko litzateken eh eh beraiek biltzeko eta ikusteko ze ze alternativa aurkitu dezake egundenen artean. Egia da oso litekena dela eh haiek eskinitako alternativa prioritatea egibula gustatuko. Hmm. Eta eta horretorriko dira ez da bai da ez dakit e, etzait iritzen guztiz eh egiazkoa irakurri berri doan titular hori. E, Izan ere, e, bai udalari bai herritar hori oroitarazi bertzaio eh Lakasita gaztetxea gaztetxe baino bueno, ba, hainbat eragile eta hainbat proiektu dituela bere neurragon. Bai ez dakigu nola deitu ere lakasitari ja, gaztetxea duela bizpa irutera bakienuen e, ba bueno lotxa piska batekin hori ba, ja, ez kiniola gazte zea hori adjetibo hori jarriko Eta eta gaur egun hartzen ditu, bueno, pues, eh, gaztetxe pues gastetxe klasikoek eh, antolatzen dituzten jardu ere ez gain, ba izan daitezke ba, kontzertuak, hitzaldiak, eh, eh, antzerkiak bakarrizketak, azken mola hontan aste azken kultura lagitzen dioten pues eh, eta gero baiteko hitzaldi bat eztabai da, da zea ezayoa que eh, ia aste azkenero, baina horrez gainzukesan bezela koldo, ba eh, Ba, elkarte, kooperatiba eta kolektibo eragile askoren topagun ere badala kasita. Eta ba, niztenrak ditu hain txe bertan e, burratzen zezkit, iritikat, kooperatiba, e, duela e, ba, urtebete, bi urtetik edo da bilenaan lanean. E, hainbat, e, baratz, kooperatiba, barea alaia, e aldatxa, horiek ere horregit egitegituzte, e, bueno, banaketakan dituzte egite astero, e, bilerak eran egiten dira. Eta, eta beste proiektu asko ere, ba, bueno, e, fase incipiente andau de momento baina baina aurreaterako dira. Ba, e, zaintza tailer bat ero egiten diotena, pos, elkartzen dira umeak e, gurazoekin bueno, e, zaintzan inguruko ausnarketak pues han burutze dituzte. Mm, Edo eh, <laughs> e, stop kaleratzeaken permanentziak. Oi, e? bera vera. Ah. Eh, udalak konturatuko lurke e, ba la beriola, eh, ora jarri dugu kanpanean izena, ola jarri dugu lakasitak beriola segitu aardula, bere horretan e, dagoen moduan eta udala konturatuko luke, ze galera suposatuko lukeen eh, herriarentzat oroar, lakasita bezalako gune bat, ba, ba aldatzeak bere izaera, ba, ba, bueno, hori moldatzeak e, pues autogestioa behar dugulako gaur egun martxan da den proiektuak nahi dugun bezala garatzeko. Azken batean, ere itxiala ez, ikusiko da zer gartatzen den, algideagona da, alternatibak ematekotan gazte talde bati, du, autogesien dutako gazte talde bati, baino gehiago hori emarko diol alternatiba gaudelak. Ba, seguraski bai, eta gero, bueno, e, azkeneko osoko bilkuran ba, entzun genituen e, politikarien baten ahotik, ba, hori ba, elkarte, elkarte gisa, bueno, elkarte bat sortu barko genuke e, la kasitan hor aurrera egiteko, eta eta horria bueno, ekarreko lizti baldintza batzuk, ba, ez zu da nahuzte pres gaudenik betetzeko. Baina, baina, bueno, eski ez dakigu, ez dakigu, eta horre horregatik horre batik onartu dugu, E, Xaber iridoi zinegotziaren gombita, gau elkar, e, gaur elkartzeko Eze ez ez tabaida terminotan elkartzeko, haizik eta ba, informazioa biltzeko eta informazio hori, behin informazio hori bilduta e, Lakasitako asamblea eraman, han ez tabaidatu eta ikusi ze, ze postura hartuko dugun Haurak ja, ingeratzen gara, mi eskarriak asko zu dehi